jutro do boskešije špana. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Salatu wassalamu ala rasulillahi thumma in ba'd. Dr. Šampion, poštovane sestre, nama iz oduševstvo danas do gostimo našeg alima, doktora Šefika Kurdića koji će nam se obratiti, a nakon toga ćemo imati jednu prezentaciju zbirke Hadisa. Pa svi oni koji su mogućnosti da ostavno do kraja bilo bi, bilo bi jako dobro. Ja sam odlučio, pošto mi većinom ne znamo neke detalje, da spomenem par stvari vezano za doktora Šefika Kurdića, da se upoznamo i da znamo s kim sjedimo i od koga slušamo. Prof. dr. Šefi Kurdić, rođen 6. aprila 58 godine, kod tešnje jedno mjesto, završio gazdje u Srbevom adresu 1978. godine, a Islamski fakultet 82. godine u Sarajevu, odbranio magistarsku tezu na... Zajtuna u Tunisu, iz oblasti hadisa i hadijske znanosti, isto tu je i završio i doktorat na Istoju fakultetu i iz, iz iste grupe predmeta. Ono što je jako drago da znam, a to je da je jedan od pokretača medrese, doktor Ahmed Smajlović u Zagrebu, gdje je bio i profesor i direktor jednu školsku godinu. A, Poznat je kao izuzetan daje i Vaiz u posljednjih 15. godina održao je preko 3000 vazova hutbi i predavanja. Isto tako održao je profesor preko 550 emisija na domaćim i inostranim radio i tv stanicama. Znači, gostovao na domaćim i stranim tv stanicama, kao što je u Srbiji, Crnoj gori, Turskoj, SAD, u Panami, i tako itd. Samo na radiju nabavu serijalu Islam i mi koji vodi i uređi 10 godina, ja mislim to je ranije nekad bilo, mislim da je zatvoro ovaj radio, održao preko 420 emisija. Recezent je i redaktor oko 60 dijela, a napisao je oko 30 predgovora za knjige drugih autora. Trenutno je predavač hadisa i dali na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici i gostujući profesor na Fakultetu za islamske studije u Novom Pazaru na predmetu Hadis kao i na postdiplomskom studiju Novopazarskog internacionalnog univerziteta. Do sada je objavio preko 200 naučnih, stručnih i drugih radova. Prvi je na bosanski jezik preo u muslimovu zbirku hadisa, to je sažetek, a čućemo o ostalom kasnije. Zatim je jedan od prevodilaca Tefsira i Mkathira Isahihul Buhari na bosanski jezik. Ovo mu je 26. zasedno dijelo, znači kad je ova objavljena. Među najpoznatijim su putokazi Islama, Ebu Hanife i namazu hanefijskom mezhebu, velikani hadijskih znanosti, snovi njihova značenja, islamski bonton, Ebu Hanife, njegov doprinos hadiskoj znanosti, muslimanska imena i njihova značenja, poslanikova metode, pozivanje u vjeru, Tersir, Sure Yasin, bračni i porodični odnosi u islamu i tako dalje. Tri dijela su mu prevedena i objavljena na albanskom jeziku. Eto, to je nešto ukritko što sam ja odlučio da odvojim, a sada prepustamo mikrofon uvaženom doktoru, pa doktore Bujro. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahim, rabbilalemina, salatu ala štafomu, salimu, sejedina Muhammedin, ala alihi, wa sahbih Rabishrah li sadri wa yisir li amri wa akhla waktam lisani yafqa qawli sadaqa Allahu thinn. Ali posto na braci sestre, selam alejkum. Evo kako me naš redovni nafali, vi ste očekivati nešto pametno na kad. Treko kad kaže onda onda ja se izgorim ljudi ne znam što da kaže više. Bolje da se kaže Allahu rob i onda jel tako, nastavimo dalje, ovako je, previše, mi smo došli ovdje na neki način da malo kažemo imamo muslimu i njegovu sahihu, a ne omeni, on je ona nabroj kaže još ovo kraćino, kaže, ima još... <laughs> pa, kažem, ne treba nas promovisati ovdje, nego mi promovišemo, jel tako, danas smo došli s tim ciljem, bilazimo i dijasporu i naša mjesta u Bosni i planiramo u svakom mjestu u Bosni i Samčaku da obiđujemo možda na Kosovo i Makedoniji. Svako mjesto da ima Bošnjaka i da prezentiramo ovo dijelo zato što to dijelo zavrijeđuje. Jer dijelo koje vrijedi, treba ga predstaviti, makar nikoga ne uzeo, ali treba da čuje o muslimu i o njegovom radu, zalaganju, o tim našim velikanima koji su pokazali kako treba da se radi i gradi i kako treba da se u ime Allaha i diše i piše. A oni su to pokazali, mam Buharija, muslim i brojni veliki drugi velikani. Zato nam je cilj da Mi svega promoviramo, iznesemo da ljudi znaju koliko su nekada naša braća žrtvovala za svoju vjeru, da bi mi bili postaknuti danas u ovom vremenu vaktu izrmanu, vremenu iskušenja i ovi radnih turbulencija, da i mi na neki način znamo koliko možemo stvarno podmetiti leđa i koliko smo obavezni da podmetnemo leđa, da bismo sačuvali i očuvali ovu suštinu i srži islama, koja se danas debalvire na svaku mjestu i prostoru i kroz razne medije, kao što vidite, i razne životne okolnosti. Islam se pokušava degradirati, njegova slika izmijeniti, izvitoperiti, falsificirati. I naravno, ovo su ljudi o kojima mi govorimo, dakle, koji su čital svoj život podredili upravo tome da vjeru onakva kakva jeste, kakvu voli Allah i njegovu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, da je očuva i da je dostavi do sljedećih generacija. Jer ako mi budemo vjeru izvitoperili, onda šta će doći sljedećim generacijama, je li tako? Zbog toga je na nama zadatak da vraćamo vjeru u one okvire u kojoj ona jeste i da Islam bude onakav kakav jeste, dakle Allahov Islam, a ne nekakav Islam koji mi danas često puta prezentiramo to je imate Sarajevski islam, Zenički islam, Američki islam, Saudijski islam, nema kakvi, nema čak govore evropsko nekom islamu. Nema takvi islama, ja nesijam se da jedan Allah objavi u Kur'an li ti je, poslanik je selam, o takvim islamima govorio. Ima samo jedan koji je Allah lijepo definirao, vidjeli ste u Kur'an i Kerimu inna dina inda Allah islama. Jedini din koji je kod Allaha fin je islam. Jedan drugi Allah nije rekao da je fin, je tako? Inne dine, ako ono bukvalno prevodimo u istinu din, inda Allah i kod Allaha, el Islam je Islam. Ano to ne je jedini din, jedina vjera, jedina religija. je To je, da, dakle, originalna, sigurna, provjerena, nezvitoperena, ništa nije dodato, ništa nije oduzeto i to je ono, jedino što vrijedi, jedino što treba insan da gledi, je tako, i da to slijedi. je ne može drugo. Drugo, ništa nije ni biti nagrađeno i zato svaka druga prestava, predožba Islama, sutra ćemo odgovarati zato o Allahu Đelešanu što nismo slijedili ono što on objavio, a ne ono što je nama često pričinjavalo. I zato je na nama zadatak da ova dijela o kojima će biti večeras odgovor na dan, znači Isak Efendi nešto progovoriti o tome da je naš zadatak dakle da tu vjeru dostavimo, da je uspostavimo, da je ljudima približimo i prikućimo Jer je to naš zadatak, kao što je naš zadatak, kao što znate, jedini cilj čovjeka na ovom svijetu jeste da Allaha spozna. Ne da se bogati, ne da ratuje, ne da probleme pravi, ne da uživa, ne da ne znam bilo što drugo radi. Glavni, osnovni, temeljni, fundamentalni zadatak, svih ljudi, a prije svega naravno muslimana, koji to trebaju, prije svega da svate jeste da Allaha spoznaju. Da Allah spoznaju i da druge o njemu upoznaju. Dakle, vrlo je bitno spoznavanje i onda upoznavanje sa Allahom Đelešanu, sa njegovim svojstvima sifatima, sa njegovom moći, supermacijom u svemiru, u čitavom kosmosu i na taj način da ljudima prikućimo tu vjeru, jer jedino tako možemo zadovoljiti, je tako, ono što Allah Đelešanu od nas traži i voli. I zato je vidjelice u Kronike Rimu, surje zarijati, rečeno mahalatul džin ne olinse illa li abudun i džine ljude smo stvorili samo sa jednim zadatkom ja da me obožavaju da me obožavaju obožavanje ne znači samo klanjanje ili činjenje, jel tako određeni ovi ibadeta koji mi danas činimo, nego obožavanje Allaha znači pridežavati se koncepta koga je donio Allahu, miljenik i poslanik Muhammed sallallahu alaihi sallam u svojoj 23-godišnjoj životnoj praksi a to ako shvatimo, razumijemo Imali smo računa i doći na ovaj svijet, ako to iskreno svatimo razumijemo, imali smo na neki način računa i živjeti, inače suprotno bolje je da nismo ni živi. Kao što ćemo na kraju reći na sudnjem danu, je tako? Ona je da Bog da sam obična zemlja ostao turaga, da sam Bog da zemlja ostao obična, obična zemlja, je tako? Zašto? Zato ako se ne izvrši taj posao ili zadatak koji nam je Allah dao. Dakle, dao nam njega upoznamo, da njega spoznamo, da njemu na sveždu padnemo, a sve ovo ostalo su sredstva. Jer cilj je Allah, cilj je dženle. Nije nama cilj i ovaj svijet, niti je cilj što mi danas radimo i gradimo. I vidjeli ste da je sve svedeno na četirine radnje, koje radi sve životinje hajvani na svijetu. Spavaju, jedu, piju i razmržavaju se. Ako je na to čovjek svedena svedenje u, u Evropi, u Americi, na svakom drugom mjestu, samo na te četiri radnje. I sve što se radi i gradi, sve na tome. Da pojedeš, da izbaciš, da obučeš, da malo imaš ženice, malo imaš dječice, malo imaš kućice, malo imaš autiće, razumijete? I sve na tom svedeno. A nije to su sredstva bila. I naša žena je sredstvo da još bolje vjeru zavolimo i upoznamo. Jer ona je naša hurija. Nemao mi bolje hurije na ovom svijetu od nije bila, razumijete? I ona ti je samo približava kakva će biti hurija. A ono... Ljepota sa hurijama je doleko ljepša nego naše ljepota na ovom svijetu. Iako će naše supruge svudnje danu biti naše supruge zajedno sa hurijama, jer tamo nema ljubomore. Nema da žena vidi huriju i da frku digne, da ukladi huzu. Nema tamo. Zuvijete, pa. tamo, razumijete, svi onaj vole se u ime Allaha. I nema tamo, pljuvanje nema, pljuvanje nema, podvaćanje nema, nema galame nema, vriske nema, laži nema, petljanje nema, zavisti nema, mrđje nema, ubijanja nema, čak eto ni ljubomare. A od tamo je tamo, nema ljubomare. I onda će svi biti ponosni što smo tamo zajedno. Svi će biti ponosni što mogu da uživaju. I to je ono čemu mi težimo. To je dakle naš si Allah i njegov dženne. A ovo su sredstva, sve što danas koristimo. Naše žene, to je žene koji se svoje muževe, da osjeti ljepotu koju je Allah dao i ispustio kao blagodarno. Ali to je samo približavanje one, one ljepote koja će doći kao što kaže Hasan al-Basri kada tumači onu, ajti sure bekare pa govori se o voći onome raznom, a on kaže, kad dođu dženeti i kažu pa ovo smo imali i tamo imali, ne znam jabuke, kruške, banane, pa kad vide u dženetu, a što da i prepoznaju jer ako ne znaš šta je, ne zna što se to jede, ljede ljudi, s bacaju, s to gađa, samo, nikad ne zna šta je, jel tako? Ona voćka koju nikad nisi vidio. Zato će Allah stvoriti tamo polovo banane, kruške, al to nije, nije ukus ovih banana i krušaka. Zato Hasan al-Basri tumačeći ovaj ajed kaže to voće će biti daleko, daleko, daleko ukusnije, ljepše, finije nego ovo naše voće. A ovo voće Allah dao samo da nas upozna sa onim što će biti u vječnom životu i svijetu. Naše Hanume žene dao, A ženama muževe da, da, da ju pozna sa onim što će biti od ljepota koje će Allah dati u dženetu ove rijeke koje Allah dao također da približe to ovo ne znam mlijeko koje je dao da nam približe ono mlijeko ovo vino za koje je zabranio da ga pijemo obeća nam je drugo vino koje je fino i koje je mozak ne opija koje ćemo moći na onom svijetu normalno da pijemo i onda iza toga da se ne bijemo ili tako, neće mutat i muljat mozak, razumijete i tako dalje, i zbog toga Allah sve što je dao, to je samo da nas približi približi ovim ljepotama koje imamo, međutim kod nas je insam se sve o, na ove ljepote ove lokalne, ove relativne ove prolazne, ove munjevite o što brzo prođu i na nji se, za njih se veže, ne veže za ono što je što je vječno, i to je problem a zašto? Pa zato što ljudi nisu poznali stvarnu vjeru, vidite nisu nisu nisu poznali pravu vjeru Kona ente pro generaciju muslimana koja je najbolja generacija koja se pojavila kako je Allah gospodar sve mira i svi nas kaže je l tako kuntum khayr ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah Vi ste najbolja generacija koja se ikada pojavila na Gugli za majsko najbolja koja se ikada pojavila to sve sve ga kažu Ufeser i drugi tomačevoga ajeta da su to prije svega ashabi prva generacija muslimana. Međutim kažu to su i pojedinci iz drugih generacija, jer se ni generacija u takom velikom broju kompleta nije pojavila do sada, i Allah zna hoće li se pojaviti do sudnjeg dana, ali zato ko kod bude sličan ashabima i bude njihov ponašanja i noga hlaka, on će ući u ovu reprezentaciju koju je Allah govori Nave u ovom ajetu kuntum hajda ummetin uhrižetlin nas. Vi ste najbolja generacija koja se ikada pojavila. Tako da mi, vidite, mi, mi nismo na neki način, što mi rekli, izostavljeni, naprotiv, svaki pojedinac može da se uključi, priključi. Zato ja nekada kažem u vazojima, mi nismo birali gdje ćemo biti rođeni. Ja, kod tešnje ona je kod ključa ona i kod... Ne znamo onde, ona je onde. Niko od nas nije se pitao gdje će biti rođen. Možda bi neko volio u Vašingtonu, neko bi volio u Bonu, neko u Londonu, neko u Mekki, u Medini, u Rijadu. Allah zna ko bi kakve želje imao. Niko nije nas pitao kad kakve ćemo face biti. Od plava kosa kako od mene kako švabe, da mrca pod ovoga švaba ovde, oko Dara razumijete, niko nas nije pitao kako će frizura izrasti kod nas, kakve ćemo oči imati, koji boji očiju, kakav ćemo nos imati. Da li veći, manji, odvrnuti, kod nas nije pitao kako smo rođeni kasnije kad se u špigus pogledamo, tek vidimo kakvi smo, ali tako. Ali vidite, možemo da izaberemo sebe rep reprezentaciju u kojoj ćemo igrati. I tu moraš da izabereš jednu koja pobjeđuje i drugu koja gubi. Sad je do nas, više nije ni do naših roditelja, nije više ni do naše nacije, nije više ni do našeg, ne znam tamo, onaj lokalnog dijela. Odakle ste rođeni? Nije više ni do režima. Sad može oni kasnije govoriti o režimu. Koji režim? Koji režim te može zabraniti da ti budeš Allahov rob. Razumijete? Šta mogu uratiti? Što onaj kaže možeš me natjerat da ti kažem volim te. Kaže. Možeš me natjerat. Cilom. Al ne možeš me natjerat da te volim. Razumijete? Tako i ovo. Ko te može natjerat da budeš nemusliman? <laughs> Ili da budeš griješni? Možete samo natjerat Nekaj da skrieš ono ono može što misliš. A to ne znači da nisi ti tako kao što je bilo na ruksa sjećatce vrijeme poslanika, ali selam kademu selema kezal ubio jednog drugog ostavio pa onaj prvi koji je onaj ubijen kaže poslanika ali selam hoće biti i a ovaj drugi neće ima tu odgovornost zato što je rekao da je Musa lema jel tako poslanika što je Mohamed ali selam ali ga poslanika ali selam pita je li stvarno mislio iskreno u srcu pomiravao da i Musa lema je za poslanika, o što ja. On kaže, ne Allah, ja, Rasul Allah, ja znam ko je poslanik, ali sam morao da me ne ubije. Kaže, ti nisi griješan, jer si to rekao u prisilu. Znači, ne, on ne vjeruje da je on poslanik, ali je rekao da je poslanik zato što je morao u prisilu. Dakle, Islam i tu dozvoljava jel tako tu vrstu neke flexibilnosti, da, bi, da, da ne bi čovjeka dovodio u takva velika iskušenja koja ne može podnijeti. Dakle, tamo gdje je sila, Onda ti moraš kazati Vuku do pređeš preko mosta Gdje si Amidža? Amidža, avuk. Vuk? Amidža, kako si Amidža? A kad pređeš preko mosta, fino na sigurno dođeš, popneš te na strah dvore Vučino jedna, Vučino hajvanu jedna, razumijete? Onda možeš. Ali dok je ona most, Bogani, nemoj, nemoj previše govorit, Vučino može te zahvatit. Kad prođeš onda ti od osgo. E sad vidite, zato je kod nas Islamu? sve svedeno na to da imaš izbor, da imaš izbor i zato poslanik, s.a.v. vidite, traži od nas da uzmemo ono što je prirodno i dobro a ono što je loše, a to je to su zabrane, nije daleko manji jer u Islamu je sve dozvoljeno osim ono što je zabranjeno prema tome, vidite dozvoljeno od pića sultan kola pa dalje ide šta se umiješ Sok od ovog, sok od onog od Marelice, sok od Brovnice, sok od onog, sok od onog, voda Tešanska oaza, voda tamo Celvi, Tešanska, Sarajevska voda, Sarajevska mineralna voda su nabraja sad tamo, voda koliko hoćeš, pića koliko hoćeš, sve dozvađen. Šta nije dozmjeno? Samo alkohol, alkoholno piće, ono što pijajte. Samo izuzetak je zabraveno. Šta je dozvoljeno? Jedeš meso od kraveje meso od koze i meso od deve, meso od onog počeka pa od kengura koji po Australiji tamo skače iznad ljudi i njegovo meso i muslimanu dopušteno halal. Sve halal, samo nije svinjetina, svinjske prerađevine, ono što je strmoglavljeno, ubijeno i što je ona nije krv pušta. Eto, i ponekad oni videli se zvijeri, ništa više, sve dozvoljeno od hodaš svu preriju, obiđeš, sve obiđeš ovamo, ove šume naše, sve ti dozvimo zvijeci, jelen, ama nabrajaš šta hoćeš iz mora, sve dopušteno, vidiš, onaj kaže može li morska svinja, kaže li se ne može, to si je nazvao svinjom, zato ja nisam nikad pio pivo, ovo koje je bezalkovno, a ono pogotovo nisam, bio sam u Meku i kažu, de, Doktore, vidiš, ovo ti je bezalkolno pivo, čime ono pivo, ono je meni krivo, ti ja neću da pijem. Kaže, kako nećeš? Pa kaže, vidiš tu pivu i s audijicima oko čabe. mogu oni pit ko i njihove babe, a ja neću. Zašto? Kad se vratimo u Bosnu, vi će reći, Kurdić s nama pio pivo, neće reći da je to ko Čabe, neće reći da je bezalkolno i dok ja sada tu idem, od sela do sela, od grada do grada, pojasni da nisam pio pivo. E, Oda ja odma u Čaferim u Afrike, razumijete, nema. Ne sliže više niko, razumijete. I zato sam joj rekao, nema, nemože. Tako piše pivo ili bira, nema da se u naš jednom ili bira. A kad, jel' tako, bude nazvano sokom od dječma, onda ćemo to piti i neće onikog onda iza toga biti. Jer onaj hađija je pio, pa pite kako je ko će vam ja biti. Ono, bez alkohol, karisto naše jer rani je hud probao našle pa onda se čovjek poka i otru nađa. i kad ga pita kada jeste on našle e sad, onaj ko nije probao jedno ne zna ni kako je naše, ni kako je ono a on je znao i jedno i drugo priznao čovjek zato kažem šta je ovdje bitno kod nas braći moja draga, pogotovo vi ovdje koji ste vidim živa omladina a to je nama drago, hvala Bogu da sve ovi mlađi, sve su bolji I sve su slađi, razumijete? I meni nekad kažu, u Bosni kaže, vidi ona vam, mati je otkrivena, a čijerka pokrivena. Preko to nas raduje, bolje je da je mati otkrivena, a čijerka pokrivena. Jer mati će još malo na ovom se pati, pa će otići u kabor. A ostaje ono što je vrednije, to je čijerka koja je sad pokrivena i onda će raditi na tome da svoju čijerku pokrije, svoju unuku pokrije. Ja volim to nego da je mati pokrivena, a čijerka otkrivena. Onda je bela ona ne ostavlja iza sebe, znači potomstvo, nije pokazala svojim primjerom. I vi pogledajte sada ve mlađe žene koji su pokrivene, da obično njihove četke koje već uzrastaju, bivaju pokrivene. A kod onih koji nisu bile pokrivene, to je bio manji slučaj. Danas je sve više, hvala Bogu. Dakle, oni koji shvataju, razmijevaju, primjenjuju Allahovu vjeru, bez obzira na ova sva iskušenja kroz koja mi danas prolazimo. A ta iskušenja su strahovita, vidite, vrlo je tješko to danas ljudima i svatiti i pojasniti otkoda baš na muslimanima je tako toliko vježbanja te strogoće u čitavom svijetu laganja na njih i, i, rad insinuacija koji imamo stalno i stalno se moramo prati umjesto da vidite nagrađuju daje u svijetu sa najvećom nagradom ja se kunem Allahom da bi oni trebali da nagrađaju daje više nego sve presjednike svijeta, tako mi Allah sve, više nego sve kraljeve svijeta I daje bi trebale da vozi helikoptere i avione, da mogu da stignu u svaki kutak zemlje i da ovaj svijet spašavaju.